Передбачено можливість придбання телекомунікаційних сім карток лише за наявності паспорта. Аналогічна норма, чинна в Росії. Також було схвалено поправки до закону про регламент Верховної Ради України, які передбачають спрощення процедури позбавлення народного депутата недоторканності. Згідно з цим законом,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 і попри скаженний мороз водометів із боку правоохоронців та бруківки, кийків і коктейлів Молотова з боку протестувальників. Сутички то вщухали, то наростаючи тривали протягом трьох днів. За цей час було поранено кількасот мітингувальників.